Nnahkemna الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب anastahdihuun ونعوذ بالله تعالى من شرور xorororia min fusina ja min يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ja eksadu لا hua yhdehua الله وحده لا شريك له ja anna سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وحتى ترك أمته على المحجة البيضاء لينها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتنكب طريقها إلا ضال اللهم اجزي عنا أحسن ما جازيت نبيا عن قومه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 ja kaikki dalalatin vilnaar ajaranillahu wa iyyakum minan nar liebe Geschwistern Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh es freut mich sehr, und es freut mein Herz und macht mich glücklich, heute hier unter meinen Brüdern sein zu dürfen und das ist eine Nima von Allah subhanahu wa ta'ala darum sage ich alhamdulillah dass Allah subhanahu wa ta'ala es uns ermöglicht hat und erlaubt hat hier in seinem Gotteshaus uns zu versammeln und ihn für ein paar Momente zu gedenken. Subhana. Und dann danke ich auch äh, dem Bruder oder die Brüder, die das hier organisiert haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all dies insha'Allah ta'ala ihnen äh, äh, yani als Lohn auf ihren Wagen Yawm qiyamah b ta'ala machen. Und dann danke ich auch natürlich äh, die Leitung der Moschee, dass sie alhamdulillah die Tür geöff geöffnet hat für solche Veranstaltungen. Mö Allah subhanahu wa ta'ala se stärken und bithilallahu ta'ala ylkhair ja ni weiterhin unterstützen. Wie ich gehört habe, die Moshe ist noch neu hier und deswegen ist glaube ich auch ein bisschen eng hier. Bithilallahu ta'ala möge Allah subhanahu wa ta'ala uh, insha'Allah ta'ala uh, euch mehr Platz geben bithilallahu ta'ala durch die uh, neuen Umbau hier bithilallahu ta'ala. Liebe Geschwister, wie wir in unserem alltäglichen Leben mitbekommen, haben viele von uns Probleme in ihrem Leben. Manchen, die, die, Bei dem einen ist es schlimmer, bei dem anderen weniger schlimm. Aber allgemein hat jeder mit seinen Problemen zu kämpfen. Allgemein hat jeder im Leben mit seinen Problemen zu kämpfen. Oft, ob auf der Arbeit oder mit der Familie zu, zu Hause oder wie auch immer. Das Leben hier ist halt so. Das Leben hier ist halt mit Problemen verbunden. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Das heißt, du, du hast hier Anstrengung in diesem Leben. Du hast sozusagen sinngemäß zu kämpfen, bis du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst. Yani das Leben ist ein Kampf, wie ein Kampf gegen all die Probleme, all die Probleme, die dich im Leben äh, yani, treffen oder die im Weg äh, stehen werden. Und vor allem, aber vor allem, weil, wie ich finde und wie es auch jeder gläubige Mensch, jeder Muslim empfindet, sind die materiellen Probleme oder die Dunya Probleme weniger schlimm als die religiösen Probleme. Weil ein äh, Dunya Problem Oder ein äh, materielles Problem kann man ta ertragen. Wenn man arm ist, kann man ertragen. Wenn man äh, ein Problem mit der Arbeit hat, kann man auch irgendwie sich durchboxen. Aber das große Problem ist, wenn man ein Problem mit Allah subhanahu wa ta'ala hat. Mit dem Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Mit dem Allmächtigen subhanahu wa ta'ala. Das ist ein sehr großes Problem. Und das Problem kann man nicht mit Geld lösen. Oder mit Connection. Ha? Oder zum Arzt oder wie auch immer. Sondern es gibt nur einen Weg. Es gibt keinen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, und vor allem, weil wie ich schon sagte, vor allem. Ein Muslim, ein Gläubiger, jemand der praktiziert oder versucht seine Religion zu praktizieren, denkt nicht, dass wenn du diesen Weg hier einschlägst, dass dich irgendjemand mit Rosen äh, empfängt oder mit einem äh, Scheck, wo 10.000 Euro draufsteht. Hä? Sondern, dann, fang, dann fangen die Prüfungen an. Es fangen an die Prüfungen Li yabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah subhanahu wa ta'ala Diese Welt ist voller Prüfungen Und vor allem Für den Gläubigen Vor allem Um zu sehen, wie stark ist dein Glaube Ist dein, dein Glaube nur so gerade auf Kante ha? Muslim mit der Zunge Oder Zugehörigkeitsmuslim Im Pass Religion Islam Nein, um zu beweisen, wie stark deine Religion ist und was bist du für ein Gläubiger, was bist du für ein Muslim, ist diese Welt da, um zu testen, um diese Prüfungen dann als Gläubiger auch zu bestehen und wie ihr auch seht, mittlerweile auch in Deutschland, wo wir alle gemeinsam leben, wird eine große Hetzkampagne gestartet oder ist schon länger, läuft schon seit, Längem, seit langem gegen die Muslime ja, und vor allem gegen die praktizierenden Muslime, weil vor den Passmuslimen, denen sind sie egal. Die sind denen egal. Aber die, denen ist nicht egal, die Muslime, die versuchen, ihre Religion zu praktizieren. Und aus diesem Grund, liebe Geschwister, möchte ich zu jedem Bruder und zu jeder Schwester einen Vers aus dem Koran zu Herzen legen. Weil aus, dieser, aus diesem Schlamassel hilft uns kein Schmusekurs, kein Schleimen, kein gar nichts. Und seid euch Zische, da sicher, da hilft uns nur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ Diese Eier ist so gewaltig, liebe Geschwister. Allah, Diese Eier nimmt jede Angst wieder weg von einem gläubigen Herz. Wo man ja Das heißt, sinngemäß übersetzt und wer an Allah festhält, was ist mit dem? Der wird für wahr auf dem geraden Weg geleitet. Der wird für wahr auf dem wahren und einzig waren gerade im Weg geleitet. Und deswegen, liebe Geschwister, es gibt keinen Weg nach rechts, keinen nach links, keine Ausfahrten. Es gibt nur einen. Einen Weg, der ins Paradies führt. Lasst euch von keinen täuschen und von keinen anlügen. Es gibt nur einen Weg, der ins Paradies führt. Der die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt. Und der die Wahrmärzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala auf die Scharab lässt, nur einen Weg, keine mehreren. Deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala und folgt nicht die Wege. Wege, Mehrzahl. Aber einen Weg gibt es nur zum Paradies, inshallah. Und wer hilft uns da auf diesem Weg? Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir was? Wenn wir an Allah subhanahu wa ta'ala festhalten. Wir halten wir an Allah fest? Wie halten wir an Allah fest? Braucht Allah subhanahu wa ta'ala irgendwas vor uns? An Allah festzuhalten bedeutet, das zu machen, was er von uns subhanahu wa ta'ala verlangt. An ihn zu glauben, seine Befehle zu folgen und dem Propheten Muhammad sallallahu wa nachzumachen. Das bedeutet, an Allah subhanahu wa ta'ala festzuhalten. Wenn wir das machen, dann haben wir eine Garantie und ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala dann brauchst du keine Angst zu haben vor Sekten oder vor irregeleiteten Gruppen. Nein, brauchst du keine Angst zu haben, weil Allah subhanahu wa ta'ala rechtleitet dich den richtigen Weg. Halte nur du an Allah wa ehrlich und aufrichtig fest, indem du das machst, was er dir befohlen hat und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi folgst, dann wird er dich, bei idnillahi ta'ala, den richtigen Weg folgen lassen. Und deswegen, sagt uns auch Rasulullah sallallahu alaihi wa in einer Wasiyya, in einer Spraakhet, die für uns an uns, an die Sahaba und an uns gerichtet war, in einem Hadith sahihis von Li'arbad ibn Sariya radiyallahu anhu waardah, sagt Rasulullah sallallahu alaihi sagt dieser Sahabi, auzana Rasulullah sallallahu alaihi waadana eine starke berührende Ansprache. So dass die Herzen, so dass sie die Herzen berührt hat und die Augen zum Tränen gebracht hat, so waren die Sahaba. Die Ansprachen des Propheten sallam, haben nicht den Weg zu den Ohren gefunden, sondern zu den Herzen. Der Sahabi hat nicht gesagt zu den Ohren, weil wenn, dies, wenn das nur zu den Ohren gekommen wäre, hätten die, Au hätten die Augen nicht getränt aber weil es das Herz berührt hat, haben die Augen getränt. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Bei uns berührt es leider nur die Ohren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen für die Wahrheit öffnen. Was sagt der Sahabi weiter? Rasulullah sallallahu alaihi hat ihnen eine Ansprache gegeben. Und weil diese Ansprache so rührend war, haben sie gesagt, ja, Rasulullah, das ist wie eine Abschiedsansprache. Aussehen. Aussehen. Sag uns was, was wichtig ist. Worauf wir aufpassen müssen. Worauf wir achten werden. Etwas, was wir unser Leben lang mitnehmen werden. Was sagt Rasulullah sallallahu alaihi Sammelt häufig das Geld. Ha? Handelt. Nein. Sagt Rasulullah Rasul, sallallahu Sakte, Ijekum, wa muhdathat al-umur. on Vorsicht. Ha? varoitus. Huh? Ne alarmiklocken. Ijekum, on mukavaa, että se on ya Varoitus, Erneuerungen, gefährlich. Weil die Erneuerungen machen die Religion kaputt. Jemand, der Erneuerungen in, in die Religionen reinbringt, ist auf einer sehr, sehr gefährlichen Stufe und befindet sich in einer sehr gefährlichen Region. Und dann sagt Rasulullah s.a.w. Denn jemand, der von euch noch länger leben wird, der wird noch sehr schlimme Sachen erleben. Und was sollen wir dann machen, ya Rasulallah? Das ist das, was Rasulallah sallallahu alaihi vor 1428 Jahren beschrieben hat. Ha? Was ist denn, ya Rasulallah? Du hast uns jetzt gewarnt. Wir sollen Acht nehmen vor Erneuerungen. Und es werden schlimme Dinge passieren. Ha? Aber was sollen wir machen, ya Rasulallah? dann hat Rasulullah uns die Lösung gegeben. Und so ist unsere Religion, liebe Geschwister. Wir haben für alles eine Lösung. Wir müssen die nur suchen. Das Problem ist, dass die Muslime heutzutage die Lösung ihrer Probleme überall suchen. Ha? Überall. Links und rechts suchen, aber nur nicht im Koran. Nur nicht bei ihrem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Nur nicht in ihrer Religion. Und deswegen bleiben wir so, wie wir sind. Müll wir Allah subhanahu wa ta'ala unsere, unsere Lage ändern. Seid Rasulullah alaihi Wasallam, wenn es so, wenn es der Fall ist, wenn das der Fall ist, was müssen wir machen? Alaykum bi sunnati. Haltet an meiner Sunna fest. Ha, Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam schmeißt uns jetzt den Rettungsring. Alaykum bi sunnati. Haltet an meiner Sunna fest. Und an was? An die Sunna, der rechtgeleiteten Khalifin. Sunnatul Khulafaa al-Rashidin, al-Mahdiyyin min ba'di. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa noch fester und noch sicherer diese Sache zu machen. Und noch klarer zu machen. Addu alaiha bin Nawajid. Beiß da drauf. Mit was? Nicht mit Backzähne, sondern bin Nawajid. Fest drauf beißen mit den Vorderzähne. Yani nicht loslassen. Und wenn wir das machen, dann wird es uns für ihnen in Taala gut gehen. Und dann ändert Allah subhanahu wa ta'ala auch unsere Lage in einer besseren. Aber machen wir das nicht, dann treten wir immer noch auf dieselbe Stelle rum, auf der wir vor einigen hundert Jahren treten. Und das zeigt uns, das erklärt uns auch Islam. Das Festhalten, wie das Festhalten an Allah subhanahu wa ta'ala sein soll. Indem wir an seiner Religion festhalten. Indem wir an die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi festhalten. Und das ist unsere einzige Rettung, liebe Geschwister. Vor, den, all, vor allen Problemen. Vor allen Problemen. Ob es materielle Probleme sind, religiöse Probleme, familiäre Probleme, alle Probleme. Das ist unsere Rettung. Unsere Rettung befindet sich in unserer Religion. Solange wir nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, wird es keine Rettung geben. Dann wird es immer noch diesen Leid in Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa geben. Deswegen müssen die Muslime langsam aufstehen von ihrem Schlaf und die Fehler bei sich suchen. Und nicht bei den Gegnern oder den Feinden. Lass die, lass die auf Seite. Weil wenn wir unsere Fehler behoben werden, kommt der Rest Beidil von alleine. Dann wirst du Beidil auch richtig handeln gegenüber denen. Dann brauchen wir auch nicht lange zu diskutieren, was richtig ist und was falsch ist. Sondern, dann wird gehandelt, Beidil. Aber solange die Muslime immer noch nicht zu ihrer Religion zurückkehren, hä, wird die Lage immer noch so bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala gibt diesen Befehl seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Gibt es jemanden besseren als unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? man wata bi abi hua ummi sallallahu alaihi wa sallam. Der Beste. Uneingeschränkt. Und darauf können wir stolz sein. Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu ihm im Koran und sagt, Fastaqim. Ein Befehl. Fastaqim kama umirt. Waman taba maaka wala Das heißt, folge dem Weg. Halte dich an den Weg. An irgendeinen Weg? Nein, an den Weg, den wir dir befohlen haben. Und den wir dir beschrieben haben. Du alleine? Nein. man taba maak. Und all diejenigen, die dir folgen. Das heißt, Liebst du Muhammad sallallahu alaihi wa dann folge ihm. Das ist der Beweis der Liebe. Ha? Das ist der Beweis der Liebe. Aber Liebe mit Mund bringt nichts. Macht keinen Sinn. Aber liebst du wirklich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann folge seine Sunnah. Dann folge seine Sunna. Halt dich an das fest, was er befohlen hat mach ihn nach mach ihn nach und du wirst bei inen in diesem leben glücklich sein und im jenseits bei inen fa istaqim kama umirt wa man taba ma'ak es wird überliefert in einem hadith dass rasulullah sallallahu alaihi wasallam stiese ayaa gab gesendet wurde nie mehr lachend gesehen wurde allahu akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ich sage nicht einen sahabi liebe geschwister ich sage nicht einen irgendjemand ich sage Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dem dem alles vergeben wurde dem der den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala am taqsim gefolgt ist als diese Ayaher reabgesandet wurde fastaqim überliefert, dass er niemals gelacht hat warum Weil er derjenige ist, der das am besten verstanden hat, um was es geht. Weil er verstanden hat, was Allah subhanahu wa taala befehlt und befohlen hat. Er hat dann nicht mehr gelacht, sondern sich mit Leber beschäftigt, mit Gottesdienst, mit Arbeit für Al-Akhirah, für einen Tag, an dem keiner dir was nutzen wird, kein Freund. Keine Eltern, keine Frau, keine Kinder. Keiner. Nur was? Es wird dir nur was bringen, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala gefolgt bist und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi Es gibt Hindernisse, liebe Geschwister, die einen daran hindern, sich an Allah subhanahu wa ta'ala festzuhalten. Und davon kann jeder ein Lied singen. Jeder. Einflüsterungen von Shaitan. Shaitan in ins und Shaitan el jin Shaitan von Jin und von Ins. Die Verführungen von Straße, Schule, Arbeit, Frau, Kinder, Fernsehen, etc., Alles, das sind alles Hindernisse, die einen an l'i'tisam bilkitabu al-sumna können. Aber wie reagiert ein Gläubiger und ein Muslim, wenn er sowas hat? Gibt er auf und mal Hände hoch. Halas, weiße Flagge. Deswegen sagte ich, es geht hier um das Wichtigste, liebe Geschwister. Und das ist die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist entweder Paradies oder Hölle. Deswegen darf man nicht einfach so aufgeben. Subhanallah, in der Dunya gibt jeder dir den Rat. Nein, gib nicht auf. Wenn du zum Beispiel geschäftlich irgendwo sagst, nee, ich höre auf. Nein, gib nicht auf, kämpf weiter. In der Schule, nein, hör nicht auf, kämpf weiter. Im Fußball, kämpf weiter. Selbst beim Spielen. Wenn du 2-0 hinten liegst, kämpf weiter. Hä? Und mit Allah subhanahu wa ta'ala, wenn eine Einflüsterung kommt, eine, ein, ein Test, ich, kann nicht, ich bin schwach. Schäm dich. Fürchte Allah. Fürchte Allah. Und deswegen, liebe Geschwister, sehen wir die Sahaba. Und das ist eine ganz normale Sache, die immer wieder passiert mit den Gläubigen. Immer wieder, das ist eine normale Sache, die bei jedem passiert. Jeder wird getestet. Jeder hat diese Test zu machen. Sahaba, alle wurden getestet mit Frauen, Kinder, mit, mit Familien, mit Eltern. Wie auch heute viele Geschwister, Wallahi. Ich kenne Geschwister, bei uns in Bonn, die hauen morgens ab, springen vom Fenster, um Fächer in der Moschee zu beten. Weil die Eltern die nicht lassen. Mashallah. Es gibt andere, die hauen ab, um in die Disco zu gehen. Großer Unterschied, ha? Und deswegen, das heißt aber nicht, dass man direkt aufgibt, wenn solche Sachen passieren. Und warum ich auch darüber rede, Wallahi, so viele Anfragen, so viele Fragen, so viele Anrufe, Jeder hat ein Problem. Jeder. Der eine sagt, die Arbeit lassen mich nicht beten. Der eine sagt, meine Eltern lassen mich kein Kopftuch tragen. Der eine sagt dies, der eine sagt das. Was ist los? Subhanallah. El Jannah. El Jannah. Paradies wartet auf dich und du machst schlapp. Und du weißt wegen jeder Kleinigkeit, sei stark. Man muss stark sein. Wenn diese Sachen passiert, muss man an was weites denken. An was? Wallahi, wenn man daran denkt, an Paradies und an Zufriedenheit von Allah Subhanahu wa Ta'ala, dann selbst, wenn ganze Berge auf die drauf wären, ein Berg auf die drauf wäre, würde es so, so, würde es so leicht kommen wie eine Mücke. Wie eine Mücke? Sahabi al-Jaleel Sa ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu <lacht> arba. <lacht> <lacht> Hä? Ein, ein Sahabi, der jung war. Genauso wie ihr, Masha'Allah. Als Rasulullah zum Islam aufgerufen hat, hat er den Islam angenommen. Und sagt: Nabi Abi Waqas kam aus einer reichen Familie. Wohlhabenden Familie. Und er war der Beste, der zu seiner Mutter war in Mekka. Super Verhältnis gehabt. Er nimmt den Islam an und seine Mutter Halas. Diese super Verhältnisse. Stopp. Krieg. Kommt zu ihm in der starken Sonnenzeit von Mekka. Mittags, wo die Sonne am meisten am, am reinhauen ist, ja, am strahlen ist. Und kommt zu ihm und sagt, Ya Sa'd, entweder oder. Allahu Akbar. Entweder oder. Was Mutter? Entweder du gehst, trittst ab von den Glauben von Mohammed, وسلم, oder ich werde so lange hungern, bis ich sterbe. Allahu Akbar. Was für ein Test. Ein junger Mann, Sahabi, ist auch aus Fleisch und Blut wie du und ich. Der Unterschied ist nur, dass bei dem der Glaube schon mit, dem, mit Blut in den Adern fließt, Und bei uns leider noch nicht. Möge Allah unser Glauben sterben. Was sagt dieser sahabi Jalil? jaleel Sa'din Abi Waqqas radiallahu anhu arda. An sagt, ja, O oh Mutter, wallahi, ich schwöre bei Allah, selbst wenn du hundert Seelen hättest, nicht eine, hundert, und eine nach der anderen wird rausgehen, würde mich das nicht dazu bringen, von dem Glauben abzutreten. Das müssen auch die anderen kapieren, liebe Geschwister. Hier geht es nicht, wir, wir sind keine Politiker. Wir haben keine Partei oder so. Das ist Glaube. Das ist Glaube, das La Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Und das muss auch so wirken bei uns. Da kann man nicht verhandeln. Und wenn du als gläubiger Muslim stark bist, Wallahi der, der gegenüber dir steht, der, der, der hat Respekt vor dir. Aber wenn du schmeichelst, du sagst, ja, beten, komm, äh. du, was los? Hast du Bauchschmerzen? <lacht> rede, rede. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir einen Mund gegeben. Du kannst die Sprache, rede. Das ist dein Recht. Genauso wie die andere mit Bikini da in die, in die Schule kommt oder auf die Arbeit kommt, du siehst anders aus, Du hast Haare im Gesicht. Subhanallah ja, nie, das, ja nie, Aber das Problem ist, die Krankheit ist in uns. Wir fühlen Schwäche. Wir schämen uns. Wir schämen uns für unsere Religion. Und dann, das ist normal, dass die anderen dich dann auch nicht respektieren. Und für die, dann du bist, weil einmal sagst du so, einmal sagst du, ja, ich bin gläubig, ich bin, ich bin Moslem, und dann auf einmal äh, in, in der Weihnachtsfeier stehst du da auch mit, auch mit dem Kölschen in der Hand. Was für gläubig. <lacht> Das ist das Problem. Und die Leute sind nicht blöd. Die, die, die, die speichern sowas im Kopf. Ja? Die speichern sowas im Kopf. Aber wenn du eine, eine Linie hast, auf der du stehst, auf der du ein Zerberg hast, auf der du standhaft bist, ja, und nicht verhandelst, dann kann das er weiß. Mohammed, mit dem brauche ich nicht zu reden. Der macht seine Arbeit, Maschallah, gut. Aber wenn Gebet ist, dann hat er seine zehn Minuten. Ja? Und das muss bei uns enden, das muss sich bei uns ändern, liebe Geschwister. Wir müssen stark sein. Warum? Der Sahabi super zu seiner Mutter. Zu seinen Eltern musst du auch gut sein. Du musst die gut behandeln, selbst wenn die Kufa sind. Aber es gibt eine Grenze. Gibt es eine Grenze? Wenn ihre Befehle nicht mit Allahs Befehle übereinstimmen, da ist das Stoppschild. Aber sonst, selbst wenn die Kuffar sind, hast du die, ist eine Pflicht du musst die gut behandeln. Du darfst nicht was aufsagen. sagen. Wenn, wenn wenn wenn die Wahl gemacht wird zwischen Allah und Eltern, dann ist gar keine Frage, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala genommen wird. Und das sehen wir bei diesem Sahabi anhu Arba. Wie er hier standhaftig geblieben ist. Und was hilft auch hier auf diesem Weg, liebe Geschwister, es hilft dass man, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, dass man daran denkt, dass man daran denken soll, was einem erwartet, wenn man den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala folgt. Was erwartet dich da? Das Paradies, wie ich schon gesagt habe, das Paradies, Rasulullah Rasul salallahu sagt, ala <lacht> inna Allah ghaliyah, ala inna ghaliyah, ala inna ghaliyah, die Ware von Allah subhanahu wa ta'ala ist sehr teuer, sehr wertvoll, ist äh, keine gefälschte Sache. Ha? Ist sehr teuer, sehr wertvoll. Und was ist die Ware von Allah? Das Paradies. Und, äh, du willst Paradies einfach so umsonst. Ha? Ohne Prüfung, ohne gar nichts. So umsonst. Belash. Gibt es nicht. In der Dunier gibt es nichts Belash. Was meinst du über Paradies? Für immer und ewig. Deswegen, das macht auch Das stärkt in Gläubigen und das hilft dann in dem Moment der Prüfungen, wenn sowas passiert. Dass man daran denkt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala in erster Linie zufriedenstellen muss und dann auch yani, äh, davon absehen kann. Und äh, dass es in dem Moment egal ist, was die Menschen über dich denken, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden machst. Was auch hilft, liebe Geschwister, ist, dass dein Herz Gebunden sein muss mit Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Herz muss Kontakt haben mit Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Herz muss Ertisam haben. Yani festhalten an Allah subhanahu wa ta'ala. Und an dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann hilft sowas. Und was auch hilft, ist Wissen. Weil du musst Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Damit dein Glaube stark wird. Und stark ist, Wenn du Allah subhanahu nicht kennst, dann ist es normal, dass dein Glaube schwach ist. Hä? Wissen hilft. Weil wenn irgendwelche Sachen kommen, sei, sei, sei es äh, falsche Behauptungen oder irregeleitete Leute, die dich irgendwie, die, die irgendwie mit dir spielen wollen, Alhamdulillah, du hast dann so, sozusagen, ich nenne das immer eine Impfung. Impfung. Deswegen sage ich, die Shebeb müssen, vor allem die Shebeb, sind noch jung, stark, müssen nach Wissen streben. Müssen Wissen erlangen. Und nicht damit, damit die nicht so wie so wie äh, jemand, der immer am Straucheln ist. Kommt der, nimmt den mit. Kommt der, nimmt den mit. Kommt Sophie, nimmt den mit. Kommt der, nimmt den mit. Äh, alle. Jeder der weht. Aber wenn man Wissen hat, wenn man geimpft ist, bleibt man standhaft. Wer kommt, der kann kommen. Kein Problem. Und subhanallah, die Sache, das mit dem Herzen ist, eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister. Weil das Herz ist was? Ist der König des Körpers. Der Herz ist das Wichtigste in unserem Körper. Wenn der sauber ist, wenn du den Reinen gehalten hast, dann mashallah. Wenn der aber irgendwas Falsches da reingekommen ist, dann bist du derjenige der am Straucheln ist und am Wackeln ist deswegen sogar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam was mit ihm Aisha radhiyallahu anha erzählt dass sie eines Tages ihren Mann rasulullah sallallahu alaihi im Bett vermisst hat was macht rasulullah sallallahu alaihi sallam? sie schaut nach ihm und findet ihn wie er im sujud ist am Bett Und denkt immer daran, Rasulullah sallallahu wa ist der, dem alles vergeben wurde. Was macht der? Der steht nachts auf, während wir schlafen, und betet. Aisha radiallahu anha fragte ihn, warum ja, Rasulullah sagte, und dir wurde alles vergeben, sagte abdan shakura, Warum soll ich kein dankbarer Diener sein? Allahu akbar. Steht nachts auf und Aisha findet Rasulullah ﷺ dass er vom Weinen vor seinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala eine Pfütze von Tränen hinterlassen hat. Allahu akbar. Was sollen wir sagen? Allahu akbar. Wie viele Sünden wir als Last tragen? Al-Muhim Aisha, anha, hat dann bemerkt, dass Allah sallallahu aleyhi wa sallam am beten war, nachts. Und dann hat sie gehört, wie er diesen Dua gesagt hat, uns beibringend, Ommat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam. Vi gehören doch alle Ommat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an. Vi lieven dem Propheten sallallahu alaihi wa Hier sagt, hier bringt der Rasulullah sallallahu alaihi wa was bei. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, Ya mukallib al-qulub. Ya mukallib al-qulub. U der, der die Herzen ändern kann. Ha, was? Thabbit kalbi ala dik. Festige mein Herz auf der Religion. Denn das ist das Wichtigste, liebe Geschwister. والله العظيم. adim Wenn du Milyon hast, aber dein Herz ist nicht gefessigt auf der Religion. Ah Wallahe, du hast nichts. Wallahe, nichts. Ja muqallib al-qulub qalbi ala al, al sarrif qalbi ala taatik. Oh, der die Herzen bewegt, bewegt mein Herz zu deinem Taat, zu deinem Gottesdienst. Das ist Dua für Rasul Sallallahu Deswegen müssen wir auch Dua machen. Wir haben sehr nötig, Was hat uns das Lob Gottes in Bayyi wa sallam, Ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala deelik ya musarrif ala taadik. Und man sollte auch immer nachdenken oder dran denken was für Nachteile es an sich hat oder mit sich trägt wenn man zurückkehrt und ein Und die, die, die, die Test nicht besteht. Man soll daran denken, an die Sünden, die man macht, und man sollte daran denken, dass man den König der Könige subhanahu wa ta'ala gerade sündigt. Man sollte sich nicht die Sünde direkt angucken, sondern gucken, wem man sündigt. Wa den König der Könige subhanahu wa ta'ala. Und liebe Geschwister, wenn man an Allah subhanahu wa ta'ala festhält und sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt und auf den alleine ist verlasst subhanahu, wa dann braucht man keinen anderen. Denn warum? Denn er ist der Machthaber subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, der König der Könige subhanahu wa ta'ala, kun feier kun, sei und es ist. Sein Befehl ist Kun. Sei und Khalas deswegen wird überliefert wird erzählt von einem Imam von Salaf <lacht> Imam al-Baghawi ein Mufassir einer der, der ein Buch geschrieben hat über Tafsir von Koran Koran Interpretation wird erzählt als er sein Buch fertig gemacht hat wollte er dass jemand ihm das Buch druckt und er hatte kein Geld und dann hat er gehört dass es einen reichen Mann gibt in Indien, und er lebt im Irak, im Irak. Es einen reichen Mann gibt in Indien, der viel Gutes tut. Und dann hat er eine Fähre, ist er zu einer Fähre gegangen, hat die gemietet, damit er den über Nahridjla im Irak rüberbringt. Über den Fluss, ja, yani, rüberbringt. Als er dann am Fluss war, hat er einen Mann gesehen, der auch rüber wollte, dann hat er den. Den Fahrer der Fähre gesagt, warte mal, nehmen wir den mit. Als er auf der Fähre war, der Mann fragte ihn, wer, wer bist du Haben Sie sich unterhalten? Hat er gesagt, ich bin der und der. Hat er gesagt, Imam al Baba il-Mufassir? Hat er gesagt, ja. Dann hat er gesagt, was machst du? Wohin willst du? Hat er gesagt, hat er ihm seine Geschichte erzählt. Ich will dort und dorthin, weil, weil ich will, dass jemand mein Buch druckt. Dann hat er gesagt, dieser Mann hat ihn gefragt, ja Imam, Wie hast du den Vers Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in erklärt? Allahu Akbar. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Der Imam hat direkt verstanden, was der Mann meinte. Weil Iyaka na'bud heißt, dich dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Tauhid. Das ist Aqida. Er hat verstanden, was er meinte. Und direkt hat er dem Pfarrer gesagt, stopp, bring mich zurück ging zurück, wartete ein paar Tage und dann kam einer eine Bote von diesem reichen Mann aus Indien und sagte zu ihm, wir haben gehört, der reiche Mann hat gehört, dass du ein Tafsir hast und er wollte sich das angucken, gib mir das. Subhanallah. Hat Hefa alleine bei Allah gesucht, ist er bis zu ihm gekommen. Subhanallah. Das sind keine Märchen, liebe Geschwister. Das ist Wahrheit. Das ist Zidk tawakkul Das ist der wahre Tawakkul. Richtiger Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Als er dann das Buch genommen hat, hat er das zu diesem reichen Mann genommen, hat ihm gefallen, dann hat er das gewogen, wie viel es an, an, an, an Gold wiegt, das ist ja einiges, und hat er ihm dann Gold geschickt, damit er sein Buch drucken kann. Das ist Allah. Der Allmächtige subhanahu der alles kann und macht, was er will, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala bei dir auf Seite hast, brauchst du keine Angst zu haben. Keine Angst vor keinem. Deswegen sage ich, wir sollten vor Allah subhanahu wa ta'ala Zurückkehrung nicht schleimen. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala auf Seite haben, ihn subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten um von unsere Sünden und ihn dann um Hilfe bitten, brauchen wir vor keinem Angst zu haben. Weil er ist der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala. Selbst wenn du die Türen zusiehst und keinen Ausweg siehst, wallahi, den Ausweg, der Ausweg ist bei Allah. Suche, suche Allah, subhanahu wa ta'ala. Suche deinen Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Kehre zu ihm zurück und du wirst sehen. Wir sehen noch andere Geschichten im Koran, die uns zeigen, was es heißt, Yaqin und Glaube, Und an Allah subhanahu wa ta'ala festzuhalten heißt. Musa salam. Moses alaihissalam. Was ist mit dem? Als Pharaon hinter ihm her war, was hat er gemacht? Hat er einen Fax schnell an irgendjemanden geschickt, der irgendwelche Raketen losschicken soll oder Flugzeuge oder wie auch immer. Hä? Was haben sein Volk gesagt? Inna la mudrakun. Die sind hinter uns. Wir sehen die. Die Soldaten von, äh, von Pharaon. Die haben uns gleich. Was sagt der Gläubige? Hä? Was sagt der Gläubige? Hat er gezweifelt? Angst gehabt? Kalla. Niemals. Kalla. Das ist ein starkes Wort im Arabischen. Kalla. Inna ma'i rabbi sayahdin. Kalla, innama'i rabbi sahdien. Niemals. Ich hab, mein Herr ist mit mir. Mein Gott ist mit mir. Der wird mir schon helfen. Der wird mir schon einen Ausweg machen. Fa. Und im Arabischen heißt Fa, yani sofort. Nicht wa. Wa heißt kommt. Fa heißt direkt. Deswegen sagen die Gelehrten, Be bevor, yani direkt wo Musa den, den, den Buchstaben nun... Von Sayyadin ausgesprochen hat, kam schon die Hilfe von Allah. Ha? Das ist meine Hilfe. ila <lacht> Musa. Allahu Akbar. Kann, euch, kann kann sich jemand vorstellen? Al-Bahr, <lacht> das Meer, das Ozean. So riesig die Wellen. Und Musa haut mit was? Mit einem Stock und auf einmal eine Straße, eine feste Straße in dem Moment denkst du khalas sein Volk sagt ihm die sind hinter uns, die haben uns gleich aber Musa, der Gläubige, der den starken Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala hat, hat keine Angst weil er aber auch Allahs Weg gefolgt ist, weil er vorher schon praktiziert hat das Festhalten praktiziert hat. Deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala dann anstelle, wenn du ihn brauchst. Aber wenn du vorher gespielt hast, dann wird schwer. Aber trotzdem, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich und aufrichtig um Vergebung bittest und denen dann deine Hilfe, um seine Hilfe bittest, Wallahi, Allah hilft. Allah hilft. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So viele Geschichten, liebe Geschwister. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er die Auswanderung von Mekka nach Medina gemacht hat. Ist er da mit einer Rakete rübergesprungen? Ihr müsst wissen, dass alles Lektionen für uns sind. Duros, von denen wir lernen müssen. Alles. Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun. so, sagt kun sei. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist in, in bevor du dein, dein, dein, dein, dein Auge wieder zu dir zurück gemacht hast, ist von Mekka in Medina. Allah sallallahu alaihi wa sogar ins Samawad al aufgebracht. Allah ist allmächtig. Walakin diese ganze Reise ist alles sind Lektionen für uns. Die uns was von denen wir was lernen müssen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geht raus vor denen so wie ich jetzt vor euch aufstehen würde. Wer hat sie blind gemacht? Wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer hat sie blind gemacht, als er in der Höhle war? Abu Bakr al-Subdik radiyallahu anhu sagt, Ya Rasulallah, lopu anna aahadahu aafsara tehta qadamaihi laadraqana. Wenn jemand unter nur seinen Füßen, unter seinen Schuh gucken würde, unter gucken würde, der würde uns sehen. Allahu Akbar. Sagt Rasulullah sallallahu aallhi wa sallam, der Gläubige. Ja Abu Bakr, Ya Abu Bakr, ma rannuka bithnein allahu thalithuhumma. Was denkst von zwei, dessen dritter Allah ist? Allahu akbar. Unser Problem ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht an Allah subhanahu wa ta'ala festgehalten haben, deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala nicht bei uns. Wenn wir an Allah subhanahu wa ta'ala festhalten, wird er bin Allah ta'ala wieder bei uns sein. 100 Prozent. Seid euch da sicher. Yunus alayhi salam. Yunus, der Prophet Yunus, alaihissalam, fanada vir volumat, vir volumat, nicht vulma wahida, volumat, Meere, Dunkelheiten, nicht nur eine Dunkelheit. Dunkelheit vom was? Vom Meer, im Ozean, in der Tiefe, vom Fisch im Bauch und Dunkelheit des Nachts, der Nacht. Drei Dunkelheiten. Er wurde weggeschmissen äh, äh, vom, vom, vom Schiff ins Meer. Dann hat den Riesenfisch aufgegessen. Was macht er dann? Kalaas, kein Ausweg. Nein. Ein Gläubiger hat immer einen Ausweg. Ein Muhammad hat immer einen Ausweg. ilaha illahan subhanak inni kuntu minab zalimi und das zeigt uns auch den Adab den, den, den, das Benehmen den wir vor Allah subhanahu wa ta'ala haben müssen und wie wir uns vor Allah subhanahu wa ta'ala verhalten müssen und wie wir Allah subhanahu wa ta'ala um was bitten müssen la ilaha illa anta subhanak anfangen mit Tauhid la ilaha illa anta es gibt keinen außer dir subhanak gepriesen bist du inni kuntu min ich bin schuld ich bin schuld inni kuntu min was was kommt danach direkt wieder fa fast gestegnale direkt kommt die hilfe von allah ayub alayhi s-salam ayub alayhi s-salam teqfu ayub der, der krank war با فيما تأوز فيك زوه؟ الله سبحانه وتعالى وإذا معلمشتك لك سبحانه وإذا كنت كنت كنت سبحانه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً tämä. عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota tämä. getroffen. tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota tämä. Ota Was kommt dann? Fah. Sofort haben wir da seinen Dua gehört. Und wir haben ihn geheilt. Und noch mehr gegeben. Deswegen, liebe Geschwister, wenn solche Fälle passieren, Prüfungen passieren, seien es Krankheiten oder Probleme zu Hause oder wie auch immer, du musst wissen, dass ein Gläubiger immer profitiert. Immer einen Nutzen hat. Zwei Sachen passieren sei dir sicher, zwei Sachen entweder Allah subhanahu wa ta'ala stärkt deinen Glauben so stark macht dich so stark so dass du dieses diese, diese Leid gar nicht fühlst sondern nur die Süße des Iman schmeckt schmeckt's. oder zweite Sache Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir, hilft dir aus diesem Problem raus sei dir sicher zwei Sachen, entweder du wirst gestärkt aus, der, aus, dieser, aus dieser Sache rauskommen Und Allah subhanahu wa ta'ala stärkerin in Glauben und du bist sehr stark oder Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir aus diesem Problem. Zwei Sachen. Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. Seine Geschichte. Wir müssen von diesen Sachen lernen. Und dann stark sein und standhaftig bleiben auf diesem Weg. Gefestigt hier rauskommen und sagen mit voller Stolz nein, nah. Wir gehören zu der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihi Als der in Feuer geworfen wurde, das Feuer, das yani, gezündet wurde, sie mussten in ihm so einen so so Schleuder reintun, um ihn da reinzuwerfen. Wenn die Vögel drüber geflogen sind, hat sie das runtergeholt. So, so ein großes Feuer. Was, was hat Ibrahim gemacht? Kommt Jibril, a.s. Salam. Jibril, die kennt die Gestalt von Jibril. Ein Riesenengel, seine, seine Flügel, so groß wie die, die yani verdecken den ganzen Himmel. Kommt Jibril, a.s. Salam. Ja, Ibrahim. Brauchst du Hilfe? Was sagt Ibrahim? Ja, ja, hol mich raus. Jeder von uns wird sagen, Nein, mach schnell auf was wartest du? <lacht> ha? Aber Ibrahim der Gläubige. Und er könnte, er könnte tun. Er nicht vielleicht mit einem Flügel. Aber der Gläubige, Ibrahim sagt, von dir? Nee. Von dir brauche ich keine Hilfe. Wenn es von dir eine Hilfe ist, danke. Sag Lauche. Amma minallah, fa naam. Von Allah, ja. Aber von dir brauch ich kann. Und dann kommt Befehl von Allah, subhanahu wa ta'ala. Leute, ihr müsst verstehen. All das, was auf diesem Universum ist, ist in der Hand von Allah, subhanahu wa ta'ala. Sind alles geschäfte von Allah. Es ist der Allmächtige, subhanahu Feuer. Sagt Allah, subhanahu wa ta'ala. Kuni bardan salaman ala Ibrahim. Befehl. Kuni bardan salaman ala Ibrahim. Sei kalt und salam. Er nicht angenehm. Weil wenn kalt wäre, dann würde er erfrieren. Aber salam angenehm für Ibrahim. Das ist die Religion, liebe Geschwister. Und wenn wir wenn unser Glaube so weit ist, dann seid euch sicher. Seid euch sicher, dass, dass, dass euch solche Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala versprochen ist. Seid euch sicher. Denn Allah subhanahu wa ta'ala haltet sein Versprechen. Allah subhanahu wa ta'ala haltet sein Versprechen das heißt, das heißt wir müssen den Teil der Abmachung erfüllen damit Allah subhanahu wa ta'ala den Teil seiner Abmachung erfüllt von äh, Geschichten die heutzutage äh, passiert sind ja, eine berühmte Geschichte das ist vor einigen Jahren passiert eine Marokkanerin in Frankreich glaube ich war das war krebskrank krebskrank Überall in Ho Europa behandelt worden. Überall. Die Ärzte haben ihr ein paar Tage gegeben. Und gesagt, Dann ist Halas. Sie gesagt, okay, Dankeschön. Dann, äh, wenn es soweit äh, wenn, das, wenn es nur noch ein paar Tage sind, dann äh, gehe ich Taala nach Mekka und mache eine Umrah. Oder Hajj. dann kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Ist sie zu den heiligen Städten gegangen? hat eine ehrliche, aufrichtige tober abgelegt und den Kontakt zu ihrem Schöpfer subhanahu wa ta'ala aufgesucht. Nicht zu Aukar OK oder ne? Zu dem Schöpfer subhanahu getrunken, Dua gemacht, sich mit samsam gewaschen. Sie kam zurück und hat sich noch mal untersuchen lassen. Die Ärzte haben nur noch geguckt. Keine Anzeichen mehr von irgendwelchen Tumor. Wer ist der Heiler? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wir müssen das begreifen. Eine Geschichte, die ich bei Sheikh Muhammad al-Muhtar, al gehört habe, der erzählt, ein Mann, ein wohlhabender Mann, ein reicher Mann in Saudi, hat eine Krankheit, eine schwere Krankheit bekommen und hat alles versucht. Nichts. Nichts. Bis er eines Tages einen Bruder getroffen hat, der Talib ist, Einer, der nach Wissen strebt. Und dieser Bruder hat ihm gesagt, der hat ihm erzählt, ich habe alles versucht, alles versucht, aber nichts, nicht, hat, nichts hat gebracht. Dann sagte der Bruder zu dem, du hast eins vergessen. Was? Der hat gesagt, du hast vergessen, Allah subhanahu wa ta'ala zu rufen. Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe zu bitten. Geh mach umrah und bitte Allah subhanahu wa ta'ala. Er wird dir helfen. Und das ist das, was er gemacht hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geheilt. Und noch eine Geschichte, die auch Shirmah al-Muqtar Shankete erzählt, er sagt: eines Tages hat er einen, einen, einen, einen Bruder getroffen, der fertig mit der Uni war und auf Jobsuche war. Auf Jobsuche. Und kam zu dem Sheikh und meinte, kennst du nicht jemanden, der für mich Kontakt, der für mich irgendwie Fürsprache hält, damit ich diesen Job bekomme und so weiter und so fort? Dann meinte der Chef, ja, ich kenne jemanden. Sagt er, ja? MashaAllah. Und meinst du, der, hat, der kann diesen, äh, diesen Chef davon überzeugen, dass ich den Job bekomme? Sagt er, ja, kann der. Sagt er, bist du sicher? Sagt er, ja. Kannst du mit ihm reden? Sagt er, du kannst sogar mit ihm reden. Sagt er, nein, nein, du, mach du das bitte, <lacht> Sagt der Sheik, nein, nein, du machst das nicht Sagt der wer? Sagt der Allah. Sagt, er, sagt der Sheik, ich sage dir Allah und du sagst, Hä? geh und bete Sahar in der Nacht letzten Drittel und rufe Allah subhanahu wa ta'ala. Bitte ihn. Und subhanallah, der Bruder erzählt, er sagt, an diesem, in dieser Nacht, das war aber einer, der auch immer nachts gebetet hat, aber der meinte, nach nacht, diese Nacht, war es so als ob ihn jemand geweckt hat, Subhanallah. Und er ist aufgestanden, hat Dua gemacht, hat Kontakt zu Allah Subhanahu wa Taala gesagt, ja, zu dem Schöpfer Subhan. Er steht auf, am nächsten Morgen sagt er, er hat einen anderen Weg genommen als den üblichen Weg, den er nimmt, Subhanallah. Irgendwas im Gefühl sagt er, hat gesagt, nee, ich gehe über diesen Weg. Er läuft über diesen Weg, auf einmal sieht er ein Büro, der des Chefes von diesem ganzen, wo er arbeiten möchte. Geht da rein, trifft direkt den Chef. Der Chef, salam alaikum wa rahmatullah, wie viel wie geht's? Direkt trifft Maschallah, den Chef persönlich. Sagt er, was ist dein Anliegen? Sagt er, so und so, so und so. Sagt er, genau dich haben wir gesucht. Geh und schreib in ein Blatt und geh zu demjenigen, der beauftragt ist und der die Jobs gibt und sagt ihm. Er, ich habe gesagt, dass du diese Arbeit nimmst. Eine bessere Arbeit als die, die er haben wollte. Subhanallah. Freunde von ihm, die genauso mit ihm äh, ihre, ihren Diplom bekommen haben, hatten vor ihm den Job bekommen, er hat dann aber eine höhere Stufe wie die bekommen. Ruft Allah. Das heißt nicht, dass man nicht die Mittel ich lasse mich jetzt jemand falsch versteht, dass man keine Mittel nutzen soll, diese Mittel gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du ihn bittest aber die Basis muss das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala sein und die Rückhalt muss Allah subhanahu wa ta'ala sein weil ohne Allah subhanahu wa ta'ala nichts ein anderer erzählt dass eines Tages er ist noch Schüler gewesen in der Uni Geht raus von zu Hause, hat, ist verheiratet, geht raus von zu Hause und hat nur 100 Riyal. 100 Riyal in der Tasche. Und macht sich schon Sorgen, oh, Mitte des Monats nur noch 100 Riyal. Ich weiß gar nicht, wie ich über die Runden komme. Denken viele manchmal, ne? Und auf einmal trifft ihn einer auf dem Weg und sagt ihm, ja Achhi, ich habe in deinem Gesicht gesehen und so, ich habe kein Geld, meine Frau, wir sind, meine Frau braucht auch Geld und wir haben kein Geld und bitte jetzt schick mich nicht zurück, hilf mir Und der Bruder denkt, fängt an, Shatan kommt und sagt, oh, was will der von dir, du hast nur noch 100 Real. <lacht> <lacht> und dann kommt aber der Glaube und sagt, gib die den. Und Shatan kommt wieder, was machst du, 100 Real. <lacht> du brauchst selber jemanden. Aber nein, alhamdulillah, der Glaube hat gesiegt. Und er holt die 100 Real raus und gibt sie dir. <lacht> Liebe Geschwister, Sheikh Mohammed, muktaat sinne, että erzählt das. Könnt... kerrottu. Ich bin schon sofort. se on Geschwister, rückt ein bisschen että zusammen. on totta. weil viele Brüder noch draußen stehen. totta. Minä Der jo, erzählt und sagt, er hat ihm das gegeben, die 100 Riyal, geht ein paar Meter weiter und geht ins Büro der Uni rein, um irgendwas zu suchen. Auf einmal klopft ein, einer von hinten auf seinen Rücken. Ah, assalamu alaikum. Alaikum salam. Bist du der und der, sagt er, ja. Sagt er, du hast den letzten Semester mit sehr gut bestanden, sagt er, ja. Sagt er, du hast noch als, als Geschenk, als Preis, Vom, vom, vom, letzten Jahr, vom letzten Jahr bekommst du noch tausend Rehe. Subhanallah. Also schaut, das ist das ist der Glaube, wenn man auf Allah vertraut, Allah gibt. Und schaut hundert tausend. Deswegen gibt es auch ein Hadith, das Allah subhanahu wa ta'ala Sadaqa was? Verzehnfacht. Hundert mal zehn sind wie viel Tausend Räder, das ist mein Geschäft, ha? Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen zu Allah subhanahu wa zurückkehren, unseren Glauben auffrischen und stärken und beten, dass der Allah dann gefestigt hier rausgehen und beten, dass der Anlay standhaftig bleiben, und nichts, aber auch wirklich nichts darf uns von unserer Religion wegbringen. Nichts. Weil die Religion ist kostbar. Und die Religion wallahi ohne Religion sind wir gar nichts. Und die Religion ist das teuerste. Und das Teuerste, für das Teuerste kann man auch das Teuerste geben. Deswegen, liebe Geschwister, bin der an mich und an meine lieben Geschwister, Standhaftigkeit, Standhaftigkeit. Und ihr sollt wissen, dass jeder Zeit wie ein Termin haben mit Malak al Und wenn der kommt, dann, und du nicht standhaftig gewesen bist, dann hast du ein Problem. Aber wenn du, Alhamdulillah, an Allah festgehalten hast, ان الله سبحانه وتعالى يغطي في هذا الموقت مره ثبات مره فستق مره شاندفتشكه und er lässt sich in la ilaha als muslim sterben und dann letztes wort la ilaha illallah muhammadur rasulullah auch allah subhanahu wa ta'ala uns stärken und festigen هذا وما كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده وما كان من خطأنا ونسيان فمنني ومن الشيطان والله ورسوله من براء واعوذ بالله من ذكركم به الله عليه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم